Розділ третій Тепер на Ливайку після року повстанських блукань на Поділлі повертався з Угорщини. І ось вони у трьох, татарський хан, польський головнокомандувач і він, гетьман селянського війська, гетьман, чиє звання у ніякі списки і реєстри ніхто не заносив, зійшлися на Дністрі. Одному із них, Газі Герею, треба було бігом на Дунай до султана. Другому – Жолкевському – хана перепинити, а заодно й знищити наливайка. А третій – наливайко – мав, повернувшись додому, на Україну, як і рік тому, братись за все спочатку. Для Жолкевського битва почалася невдало. Зранку він думав поскупти наливайка – щоб виманити хана туди, де проти нього стояла б польська міць. Та не встиг Жолкевський як слід зчепитися з наливайком, як орда обійшла його нижнім плавом Дністра. Надибила, чи, може, їй показали місцеві буджатські татари Брід, і вона легко перескочила воду і погнала через Молдавію на Дунай. Жолкевський кинувся за татарами. А Наливайко тим часом відрізав від Орди всі її табуни і все, що з ними і коло них було. Кримські та буджацькі охоронні чамбули, бились за табуни, як навіжені, билися з наливайком з досвіту до півдня та дарма. Він захопив три тисячі коней. Прямо з ноги, з галопу, в сірих клаптях сухої піни свого. Куріпочки сотник наливайківського війська Петро Жбур Вихопився на висмолений спекою глиняний В молочаях придністровий горб і оглянувся Де сотня? У сірих кущах шипшин, під ребристими гніздами Сорок і сорокопудів На засапаних, втоклених, з вибалушеними очима Прогнутих конях його сотня продирались за ним. Сотня була вся, всі сто, до одного. Петро передихнув. Передихнув і опустив шаблі. Легкі в бою тепер після бою шаблі поважчили і потягли руки донизу. Петро бився двома. Він витерв усе, обгривив куріпочки і закрутив носом. Перемішані його і кінський піт Ударив у ніздрі таким ядучим часниково-болотяним духом, що Петраш скулило. «Ох і запах!» – сказав він куріпочці, засміявся і приклався до гриви ще раз. Задиханий, мокрий, солоний куріпочка ціпнув на боці рудокрилого гедзика і пригнув до молочаю довгоморду з чорнілу, як стовбуряка голову. Дрібними темно-вишневими очима він косував на Петрові чоботи, на стремена. Бігти далі, чи як? Я б уже далі, може, і не біг. Маслакувати зроду з проваленими, вичовганими Петровими коліньми, боками. Петро правив коріпочкою в боях коліньми, бо руки були при шаблях, з обрубаними в сутичках вухами. Коріпочка покрадьки позиркував з горба на долину, де в жовтім гойдливім мареві білим воском плавилися татари. В пекучому степовому зебінні на пласких куцуватих своїх бахматах ординці підскакували наче на місці, і лише по чорних баранячих шапках можна було вгадувати, що вони дають дропака». Задиханим, нетерплячим півколом Петра обступила сотня. Козаки, як сірі дубові клюки, горбилися над злиплими кінськими гривами, і руків'я шабель ще порипували в їхніх сухих розгонистих руках. З козаків, як і з Петра, виходив не то пил, не то дим. З вуженими. Гострими очима вони пильнували з горба татар, шелестіли сивими неслухняними язиками і поглядали на сотника. Тажбур вже опустив шаблі. Меткий степовий коник вистрибнув з молочаю куріпоці на гриву, сів навпроти Петра і заходився чистити сірими, а знизу жовтими крильцями задні лапки. Хай цим татарам чорт! Хай їх чорт догоняє! «Де б це його вмитися?» – сказав Петро і вмовк. Схилив до плеча голову і став наслухати. Здолу, з землі, з молочаю, з-під коріпочки щось ніби стиха заговорило, жалібно зажабоніло, неголосно заспівало. І сам коріпочка вловив оту воркотливу пісеньку, напружив обрубки, напружився сам, і незмигненними очима витріщився на тонке синє небо. Петру поклав шаблів поперек сідла, приплющив сизі запилені повіки, і така благодать розлилася на його молодому лиці, що він аж пирхнув. Куріпочка розпочав, а за ним і всі коні. Здротяніли від спеки молочей, став під їхніми животами ходити та нагинатися. Після бою коні спорожнялися тяжко й довго. Темно-жовті струмені твердо в'їдалися в пропечену глину, і козаки слухали, що потужний з-під коней дзюрк попритихали в сідлах, як миші. Куріпочка ж, як на зло, примудрився втрапити прямо у ховрашкову нірку. Бо хіба знав Хіба бачив і цідив, цідив у ню, аж поки з нірки не виліз і сам голомозий господар. Посоловілий, з побілілими, зварними очима, він страдницьки свиснув і впав.